«Камінний господар», «Драма», «Діячі», «Командор» Дон Гонзаго де Мендоза, Донна Анна, Дон Жуан, Долорес, Зганарель, «Слуга Дон Жуана», Дон Пабло де Альварес, Донна Мерседес, «Батько» і «Мати» Донне Анни, Донна Соль, Донна Концепсьон, «Грандеса», «Марі Квіта», «Покоївка», «Доєн'є Донне Анни», Гранди, грандеси, гості, слуги. Кладовище в Севілії. Пишні мавзолеї, білі постаті смутку, мармур між кипарисами, багато квітів тропічних, яскравих, більше краси, ніж туги. Донна Анна і Долорес. Анна ясно вбрана, з квіткою в косах, вся в золотих сіточках та ланцюжках. Долорес – в глибокій жалобі стоїть на колінах колодної могили, убраної свіжими вінками з живих квіток. Долорес устає і втирає хустинкою очі. «Ходім, Аніто?» Анна сідає на скамницю під кипарисом. «Нібо ще, Долорес, тут гарно так!» Долорес сідає коло Анни. «Невже тобі принадна могильнася краса? Тобі щасливі, Анна! Щасливі?» «Долорес, ти ж без примусу йдеш за командора?» «Анна, хто б мене примусив?» «Долорес, ти ж любиш нареченого свого?» «Анна, хіба того не варти, Дон Гонзаго?» «Долорес, я не кажу того, але ти чудно відповідаєш, Анно, на питання?» «Анна, бо все-таки питання незвичайні!» «Долорес, та що ж тут незвичайного?» «Ми, Анно, з тобою подруги що найвірніші. «Ти можеш все мені казати по правді, Анна. Спочатку ти мені подай приклад. Ти маєш таємниці, я не маю». Долорес, «Я? Таємниці?» Анна, сміючись, «Що, хіба не маєш?» «Ні, не спускай очей, дай я погляну». Заглядає їй в очі і сміється. Долорес із слізми в голосі, «Не муч мене, Аніто». Анна, «Навіть сльози?» «Ой, господи, це пасія правдива!» Долорес закриває обличчя руками. «Ну, вибач, годі!» Бере в руки срібний медальйон, що висить у Долорес на чорнім шнурочку на грудях. «Що це в тебе тута, всім медальйоні?» «Тут либонь портрети твоїх покійної батенька й матусі!» Розкриває медальйона раніше, ніж Долорес устигла спинити її руку. «Хто він такий, цей прихороший лицар?» Долорес... «Мій наречений, Анна, я того й не знала, що ти заручена. Чому ж ніколи тебе не бачу з ним, Долорес?» «І не побачиш, Анна. Чи він умер?» «Долорес, ні, він живий, Анна. Він зрадив, Долорес. Мене не зрадив він нічим, Анна нетерпляче. «Доволі тих загадок. Не хочеш – не кажи. Я лізти в душу селоміць не звикла». Хоче встати, Долорес удержує її за руку. «Долорес, сядь, Анно, сядь!» «Чи ти ж того не знаєш, як тяжко зрушити великий камінь?» Кладе руку до серця. «А в мене ж тут лежить такий важкий, і так давно він витіснив із серця всі жалі, всі бажання, крім одного. «Ти думаєш, я плакала по мертвій своїй родині? Ні моя, ні то» то камінь видавив із серця сльози. Анна, то ти давно заручена? Долорес, ще з роду. Нас матері тоді ще заручили, як я жила у мамині надії, Анна. Ох, як це нерозумно, Долорес. Ні, Аніто, Либонь, це воля неба, щоб могла я його своїм по праву називати, хоч він мені і не належить. Анна, хто він? «Як чудно все, що я його не знаю!» «Долорес, він Дон Жуан. Анна, який? Невже отой?» «Долорес, отой, той самий. А який же другий із сотень тисячів усіх жуанів так може просто зватись Дон Жуан?» «Без прізвиська, без іншої прикмети. Анна, тепер я розумію. Тільки як же? Його вже стільки літ не мав в Севілії?» Та ж він баніт, долорес. Я бачила його останній раз, як ми були в Кадіксі. Він жив, тоді, ховаючись, в печерах, жив контрабандою, а часом плавав з піратами. Тоді одна циганка покинула свій табір, і за море з ним утекла, та там десь і пропала. А він вернувся і привіз в Кадікс якусь мориску, що струїла брата, де Дон Жуана. Потім та Мориска. Пішла в чорниці. Анна, це не наче казка, Долорес, однак це щира правда. Анна, а за його банітувано? Щось я чула, та невиразно, Долорес. Він, якщо був пажем, то за інфанту викликав на герець одного принца крові Анна. Та інфанта його любила, Долорес. Так говорять люди, а я не вірю. «Анна!» «Чом?» Долорес. «Якби любила, вона б для нього кинула Мадрід і королівський двір!» «Анна!» «Чи все ж так легко?» Долорес. «Любові легкого шляху не треба, адже Толецька Рибинівна віри зреклась для нього!» «Анна!» «Потім що?» Долорес. «Втопилась?» «Анна!» «От то, який страшний твій наречений!» Ну, правда, смак у нього не найкращий. Циганка, бусурманка і жидівка. Долорес, ти забуваєш про інфанту, анна. Ну, з інфантою все невиразна справа, Долорес, Він, у вигнання, їдучи, підмовив, що найсвятішого батису, внуку самого інквізитора, Анна, невже? Долорес Ще потім абатиса та держала таверну для контрабандистів Анна сміється Справді він не без дотипу твій Дон Жуан А ти не наче горда з того всього Рахуєш тих сперечниць, мов, трофеї, що лицар твій здобув десь на турнірі Долорес Я їм, Аніто Тяжко заздрю чому я не циганка щоб могла зректися волі вільної для нього чому я не жидівка я б стоптала під ногу віру щоб йому служити корона дар малий якби я мала родину я б і її не ощадила анна долорес бійся бога долорес ох аніто найбільше заздрю я тій абатисі вона душі рятунок віддала вона зреклася раю Стискає руки анні. Анно, анно, ти не збагнеш сих заздрощів ніколи, анна. Я б їм не заздрила, такою, бувши, нещасним тим покитькам! Ах, прости, забула я, він і тебе ж покинув. Долорес. Мене не кидав він і не покине, анна. Знов загадки. Та що це ти, Долорес? Долорес. «Ходила я до нього в ту печеру, де він ховався. Анна з палкою цікавістю. Ну, і що ж? Кажи, Долорес, він був порубаний. Жену Алькальда він викрасти хотів, але Алькальд її убив, а дон Жуана зранив. Анна, та як же ти дісталася до нього?» Долорес, тепер я вже й сама того не тямлю. То щось було, як гарячковий сон. Гляділа я його, носила воду опівночі і рани обмивала, і гоїла, і вигоїла Анна. Що ж? Осе і все? Долорес. Осе й все. Він встав, а я пішла від нього знов додому. Анна, такою ж як була? Долорес. «Такою, Анно, як чиста гостя, і ти не думай, що я б йому далася на підмову ніколи в світі, Анна, але ж ти кохаєш його шалено!» Долорес, «Анно, то не шал, кохання в мене в серці, наче кров у чащі мені святого Граля, я наречена, і ніхто не може мене сплямити, навіть Дон Жуан, і він все знає!» «Анна, як?» – Долорес. «Душею чує. І він до мене має почуття, але те почуття – то не кохання, воно не має назви. На прощання він зняв перстеника з руки моєї і мовив «Поважана сеньорито, як вам, хто дорікатиме за мене, скажіть, що я ваш вірний наречений, бо з іншою я вже не обміняюсь обручками, даю вам слово честі. Анна». «Коли він все казав, чи то ж не значить, що він одну тебе кохає справді?» Долорес сумно хитає головою. «Словами серденька не одурити!» «Мене з коханим тільки мрія в'яже, такими нареченими, як ми, пригідно бути в небі райським духом. А тут, яка пекельна з того мука! Тобі того не зрозуміти, Анно! Тобі збуваються всі сни, всі мрії!» Анна, всі сни, всі мрії, все вже ти занадто. Долорес, чому занадто? Що тобі бракує? Все маєш, вроду, молодість, кохання, багатство. Худко будеш мати і шану належну командоровій дружині. Анна, засміявшись, устає. Не бачу тільки, де тут сни і мрії. Долорес з блідою усмішкою. Та їх для тебе, мов би, вже не треба. Обід дві панни походжають між пам'ятниками. «Анна, кому ж таки не треба мрій, Долорес? У мене є одна дитяча мрія. Либонь, вона повстала з тих казок, що баяли мені малі бабуся. Я так любила їх, Долорес. Яка ж то мрія, Анна? Ет, Так, химери. Мариться мені. Якась гора стрімка та неприступна». На тій горі міцний суворий замок, немов гніздо орлине. В тому замку принцеса молода. Ніхто не може до неї доступитися на кручу. Вбиваються й лицарі, і коні, нагору буваючись, і кров червоними стрічками обмиває підгір'я. гір'я. Долорес, от яка жорстока мрія, Анна. У мріях все дозволено. А потім... Долорес приймає, «Один щасливий лицар зліз на гору і доступив руки і серця панни. Що ж, Анно, мріяся уже справдилась? Бо та принцеса-то, звичайно, ти. Убиті лицарі – то ті панове, що сватились до тебе нещасливо. А той щасливий лицар – Дон Гонзаго?» Анна сміється, «Ні, командор мій, то сама гора. А лицаря щасливого немає ніде на світі». «Долорес, селебоні краще, бо що ж ти можеш лицар дати у надгороду?» «Анна, шклянку лимонади для прохолоди!» – уриває іншим тоном. «Глянь, лишень, Долорес, як блимає у сій гробниці світло, мов заслоняє хто і відслоняє. Ну що, як там хто є?» «Долорес, то кажани навкруг лампади в'ються. Анна, я загляну». Заглядає крізь грачасті двері у гробницю, сіпає долори за рукав і показує щось Пошибки. Дивись, там злодій. Я кликну сторожу, кидеться бігти. В ту хвилину одчиняються двері. Долори скрикує і мліє. Дон Жуан, вийшовши з гробниці до Анни. Прошу вас, синьоріто, не втікайте і не лякайтесь, я зовсім не злодій. Анна вертається і нахиляється до Долорес. Очутившись, стиснула Анні руку. «Він, Анна! Він! Чи я збожеволіла?» «Анна! Ви Дон Жуан. «Дон Жуан, уклоняючись до вашої послуги!» «Долорес! Як ви могли сюди прибути?» «Дон Жуан. Кінно, а потім пішки!» «Долорес! Боже, він жартує! Ви ж головою важите своєю!» «Дон Жуан, «Я комплімент цею вперше чую, що важу я не серцем завжди повним, а головою. В ній же, сеньорито, хоч правда є думки, та тільки легкі». «Анна, а що важкого є у вашому серці?» «Дон Жан. о, сеньорито, все я можу знати, лише та, що візьмете серце в ручку». «Анна, то ваше серце важене не раз?» «Дон Жуан, гадаєте?» «Долорес, ховайтесь! Як хто прийде, то ви пропали!» «Дон Жуан, як уже тепер, за прекрасних поглядів прийнявши, ще не пропав, то де ж моя погибель?» Анна усміхається. Долорес спускає чорний серпанок собі на обличчя і відвертається. Анна махає на нього рукою. «Ідіть вже назад в свою домівку!» «Дон Жуан, все тільки рученька жіноча може так легко посилати у могилу». Долорес знов обертається до Дон Жуана. «Невже ви мешкаєте в цьому склепі, Дон Жуан? Як вам сказати? Я тут мав прожити цей день і ніч, мені не треба більше. Та всім дворі штивніша етикета, ніж при дворі Кастильському. Отже, і там я не здатен був додержати церемоній, то де вже тут, Анна?» «Куди ж ви подастеся, Дон Жуан?» «Я й сам іще не знаю». «Долорес, Дон Жуане, тут є тайник під церквою. Сховайтесь, Дон Жуан. Наряд чи веселіше там, ніж тут?» «Долорес, ви дбаєте все про веселість, Дон Жуан. Чом же про те не дбати, Анна? Отже, якби хто на маскараду кликав вас, пішли б ви, Дон Жуан?» «З охотою пішов би, Анна. То прошу вас. «Сей вечір в нашому домі бал масковий. У мого батька Пабло де Альварес Останній бал перед моїм весіллям. Всі будуть замасковані, крім старших, мене і нареченого мого». Дон Жуан до Долорес «Ви будете на балі, сеньорито, Долорес? Ви бачите, сеньори? Я в жалобі». Відходить набік Дон Жуан до Анни «А я жалоби не ношу ніколи і з дякою за просини приймаю». «Клоняється». «Анна, який костюм ваш буде?» «Дон Жуан: ще не знаю». «Анна, все шкода, я б хотіла вас пізнати». «Дон Жуан: по голосу пізнаєте». «Анна, ви певні, що я ваш голос так запам'ятаю?» «Дон Жуан: так от пізнаєте по сьому персні». Показує персня на своєму мізинці. «Анна, ви завжди носите його?» «Дон Жуан. так, завжди». «Анна». «Ви дуже вірний, Дон Жуан?» «Так, я дуже вірний». Долорес, виходячи з бічної стежки, «Я бачу Анну Дон Гонзаго йде». Дон Жуан ховається в гробницю. «Анна йде назустріч командорові». Командор повагом наближається. Він не дуже молодий, поважний і здержаний. З великою гідністю носить свій білий командорський плащ. «Ви тут самі? А де ж доеньї ваші?» «Анна, вони зайшли до церкви, бо Долорес очей не любить зайвих, як буває на гробі рідних». Командор, поважно кивнувши головою до Долорес, «Я все розумію». До Анни, «А я прийшов до вашої господи, хотів спитати вас, в яке убрання ви маєте вдягтись для цього балу». Анна, «Убіли». «А навіщо вам все знати?» Командор, «Дрібниця, так маленьке міркування». «Анна, мене пізнаєте у кожній сукні, бо маски я не наложу». «Командор, все добре. Мені було б неначе недомислі, щоб ви наділи маску». «Анна, а чому ж ви про це не мовили ні слова досі?» «Командор, я волі вашої не хотів стісняти». «Долорес». Це чудно слухати, як наречений, боїться положити найменший примус на ту, що хутко сам же він прив'яже ще не такими путами до себе. Командор, не я її зв'яжу, а Бог і право. Не буду я вільніший, ніж вона. Долорес, чоловіки не часто так говорять, а хоч говорять, хто з їх слово держить. Командор, тепер я не дивую, сеньорита, що ви не хотіли досі вийти заміж. «Без певності не варто брати шлюбу, Анна!» «Чи всі ж ту певність мають, командор?» «Донно, Анно, коли б я знав, що ви мене певні, або непевний був себе чи вас, я б зараз повернув вам ваше слово, поки не пізно, бо як буде дано велику присягу, Анна!» «Ох, це аж страшно, командор!» «То не любов, що присяги боїться!» «Вам справді страшно?» «Анна, ні, все я жартую», – додолорес. «Ну, я ж тобі казала, він – гора», – командор. «Знов жарт якийсь. Веселі ви сьогодні, Анна? Чому ж мені веселою не бути, коли я можу так на вас впевнятись, як на камінну гору? Адже правда?» Командор подає Анні руку, щоб вести її. Анна приймає. «Так, донну Анну, я вам докажу». «Що ви не помиляєтесь?» «Ідуть!» Долорес трохи позаду їх «Анна несподівано голосно до Долорес «А знаєш, мені він здався кращим на портреті, ніж так!» Долорес, ужахнувшись, мовчки дивиться на неї «Командор, хто?» «Анна, наречений, долоріти!» «Командор, хто ж він такий?» «Анна, все поки що секрет, та він сьогодні буде в нас на балі!» Виходять всі троє. З Ганарель, слуга Дон Жуана, увіходить, оглядаючись, наближається до гробниці. А вийдіть, пане. Дон Жуан виходить. Як? То ти вже тута? З Ганарель. Привіт, від соль. Несоль. Вона не хоче, щоб ви до неї йшли, боїться слави, до в неї зла. Вона воліє, урвавшись як небудь на часинку, прийти сюди сама. Дон Жуан, уже так хутко. Зганарель. «Вам наче не догода». Дон Жуан не слухає. «Роздобуть мені який костюм для маскаради, але порядний». Зганарель. «Звідки ж ви дізнались, що Донна Соль на маскараді буде у молодої командора? Значить, ви хочете її зустріти там і взяти сюди?» Дон Жуан захоплений іншою думкою. «Кого?» Зганарель. «Та Донну Соль, кого же ще?» Хіба ми не для неї пригналися в Севілью, Дон Жуан? Я не знаю. Побачимо. Зганарель. А ну ж ви розмінетесь? То що я буду тут робити з нею, Дон Жуан? Нічого. Ти собі в таверну підеш? Вона ж до чоловіка, Зганарель. Ей, мій пане, я доказав би кращого лицарства, якби то я був пан, а ви слуга. Виходить, Дон Жуан ховається в мовзолей. Дія друга. Осередній дворик, патіо, в оселі сеньора Пабло де Альварес, уряджений на мавританський лад, засаджений квітками, кущами і невисокими деревами. Оточений будовами з галереєю під аркадами, що поширена посередині виступом рундука і ложею, великою нішею. Покрівля галереї рівна, з балюстрадою як орієнтальний дах, і поширена в середній частині тим самим способом, що й галерея внизу. В обидва поверхи галереї ведуть з дворика осібні сходи, широкий низький наділ, висухі вузеньки нагору. Дім і галерея ясно освітлені. В дворику світла нема. На передньому плані дворика – альтанка, обплетена виноградом. Дон Пабло і Донна Мерседес, батько і мати Анни, розмовляють з командором у дворику. Вгорі по галереї походжає скільки гостей, ще небагато. З ними Донна Анна. Командор, дозволите мені сюди просити прекрасну Донну Анну на хвилинку? Донна Мерседес, ані, то йди сюди, тут Дон Гонзаго. Анна перехиляється через балюстраду і заглядає вниз. А вам сюди не ласка завітати? Ах, правда, не горі, нагору йти, збігає сміючись прутко в діл. Донна Мерседес, ти, Анно, надто голосно смієшся. Дон Пабло, і жарт ти сі мені не до сподоби. Ти мусиш пам'ятати, командор. Не сваріте, моєї нареченої те, що близький шлюб її не засмутив. Я звик до жартів Донни Анни. Донна Мерседес, Пабло, нам слід піти на гору, гості бавить. Командор, прошу лишитись трошки. В нас в Кастілії незвичай нареченим бути вдвох. Та я не забарю вас. Донно Анно, прошу прийняти цю молу ознаку великої пошаної любові. Виймає з під плаща коштовний перловий убір для голови і схиляється перед Анною. Донно Мерседес, що за чудові перли? Дон Пабло. Командоре, чи не занадто дорогий дарунок? Командор. Для донни Анни? Анна. От ви задля чого мене питали вранці про убрання? Командор. «Боюсь, я, може, не зумів добрати, але я думав, що як біле вбрання, то білі перли саме Анна Дон Гонзаго. Ви хочете зовсім не мати вад, а це вже й не гаразд, це прийнятає, Донна Мерседес нишком сіпнувши Анну. «А ні, то схаменись. Ти ж хоч подякуй». Анна мовчки вклоняється командорові глибоким церемоніальним поклоном. «Командор здіймає убір над її головою». «Дозвольте, щоб я сам поклав всі перли, нагордовитись у голівку, вперше похилену передо мною низько». Анна раптом випростовується. «Хіба інакше ви б не досягли?» – командор, наложивши на неї убір. «Як бачите, досяг». Дворик сповняється юрбою маскованих і немаскованих, розмаїто убраних гостей. Одні зійшли з горішньої галереї, а другі увійшли з надвірньої брами. Меже тими, що надійшли з брами, одна маска в чорному, широкому, дуже фалдистому доміно, обличчя їй щільно закрита маскою. Голоси в юрбі гостей, що зійшли з галереї. «Де наш господар? Де господині? Дон Пабло, ось ми, любі гості! Донна Мерседес, до новоприбулих! Таке рясне блискуче гроно гостей красить наш дім!» Підстаркувата гостя, зновоприбулих до другої давнішньої нишком. Либонь, вже зрахувала, і скільки нас, і скільки ми коштуємо. Гостя друга, так само до попередньої. О, вже ж мерседес на рахунки бистра, Лиш на гостинність повільніша трохи. Гостя панночка, до Анни вітаючись. Аніто, як же ти припишно вбрана, тихше, А тільки в білому ти забліда. «Анна, осе все нічого, все тепер мода. «Ще тихше, як хочеш, я білил тобі позичу, бо в тебе навіть і чоло червоне!» «Панночка, не треба, дякую!» «Одвертається, відступивши, і поправляє маскою волосся, щоб закрити лоба!» «Молода пані, нишком до другої, показуючи очима на Анну!» «Який убір!» «Друга, молода пані, іронічно!» «Та тільки ж і потіхи, бідна Анна!» Старий гість до дона Пабло. «А що, дон Пабло, вже тепер нарешті покличе вас король до свого двору?» «Такого зятя тесть, дон Пабло. Його величність не по зятях, а по заслузі цінить, старий гість. На жаль, оцінки часом довго ждати, дон Пабло. Чи довго ви самі зазнали ліпше?» Повертається до іншого. «Ви, графе, як я радий, честь яка!» Господар, господині, командор і гості йдуть у дім долішнім входом. Маска, чорне доміно, лишається в дворику, незамітно відступивши в тінь від кущів. Незабаром Анна з молодшими дамами з'являється на горішньому рундуці. Слуги розносять лимонаду та інші холодощі. Дон Жуан, замаскований у мавританському костюмі з гітарою, входить з брами на дворик, стає проти рундука і по короткій прелюдії співає. У моїй країні рідній є одна гора з кришталю, на горітій на шпилечку сяє замок з діамантів, лихо моє Анно. І росте посеред замку квітка в пуп'янку закрита, на пелюсточках у неї не роса, а тверді перли, лихо моє Анно. І на гору кришталеву ні стежок нема, ні сходів В діамантовому замку Ані брами, ані вікон Лихо моє Анно Та комусь не треба стежки Ані сходів, ані брами З неба він злетить до квітки Бо кохання має крила Щастя моє, Анно Під час співу Чорне доміно Трохи виступає з кущів і прислухається Під кінець ховається Командор Виходить на горішній рундук під кінець співу «Які тут тута співи, Донно, Анно?» «Анна, які? Не знаю. Певно, мавританські?» «Командор, я не про те питаю». «Анна, а про що ж?» Не ждучи відповіді, бере услуги слуги шклянку лимонади і спускається до Дон Жуана. «Анна, до Дон Жуана, подаючи лимонаду. Бажаєте прохолодитись, може?» «Дон Жуан. спасибі, не вживаю холодощів». Анна кидає шклянку в кущі. Командор надходить слідом за Анною. «Вам до сподоби пісня, Донно Анно, Анна. А вам, командор, мені зовсім не до сподоби, Дон Жуан. Я вам не догодив, сеньоре, шкода. Я думав, що зарученим то саме і слід почути пісню про кохання. Командор, в тій вашій пісні приспів недоречний, Дон Жуан. На жаль, його не міг я проминути. Так вимагає мавританський стиль». «Анна, ви до костюми добирали пісню?» З брами увіходить гурт паничів, побачивши Анну, оточують її. Голоси з гурту «О, Донно, Анно, Донно, Анну, просим, з'явіть нам ласку!» «Це ж останній вечір, дівочої незв'язаної волі!» «Анна, мої панове, в чим бажання ваше?» Один лицар, ми просимо, щоб ви самі вказали, хто має вам служити, в котрім танці, Анна. Щоб я сама просила, другий лицар, не просити, наказувати маєте. Ми будемо рабами вашими всей вечір, Анна. Добре, що хоч не довше, бо вже я не знаю, що вам на те сказали ваші дами. Чи, може, вас від їх рятують маски, третій лицар, скидаючи маску, всі зорі бліднуть перед сонцем. «Анна, дійсно, цей комплімент не потребує маски, бо він доволі вже поважний віком». Лицар знову надіває маску і відступає в гурт. «Анна, що ж, станьте в ряд, я буду призначати». Всі стають в ряд, і Дон Жуан між ними. Командор тихо до Анни. «Чи це такий в севіллі звичай?» «Анна, так». «Командор, чи я повинен стати?» «Анна, ні». Командор відходить. «Панове, ви вже готові?» До Дон Жуана. «Як же ви, поклончи змінливої планети, стали в ряд? Хіба вам звичай дозволяє танці, Дон Жуан? Для надзвичайної зламаю звичай, Анна. За це я вам даю танець найперший!» Дон Жуан вклоняється по-східному, прикладає правицю до серця, до уст і до чола, потім закладає руки на хрест на грудях і схиляє голову. При тих руках... Поблизькою золотий перстень на мізинці. Дон Жуан. один. Анна – один. Вам другого не буде. До молоді. Я вас, панове, позначу рукою. Хай всяк свою чергу запам'ятає. Швидко вказує рукою на кожного панича по черзі. Один панич застається непозначеним. Панич – а я ж, а я? Мені ж яка черга? Один з гурту – остатнє, очевидно, сміх – Панич стоїть збентежений. Анна до Панича. «Мій синьоре, я мусульманину дала найпершу, бо він остатнім буде в царстві Божім. Ви ж я, втім, певна, добрий католик, і вам не страшно бути останнім тута?» Панич. «Це в перший раз, що я б хотів бути Мавром». Дон Жуан. «Е, не в чергу попав ваш комплімент. Либонь судився вам душі рятунок». Анна. Плеще в долоні. «Мої піддані годі». «Час до танцю!» Перша рушає нагору за нею паничі. З горішнього поверху чутно грім музики. Починаються танці, що розпросторюються на горішній рундук і галерею. Донна Анна йде в першій парі з Дон Жуаном. Потім її переймають інші паничі по черзі. Командор стоїть на розі ниші, прихилившись до виступу стіни і дивиться на танці. Чорне доміно Зорець з долу і, непомітно для себе, виходить на освітлене місце перед рундуком. Дон Жуан, скінчивши танець, схиляється на балюстраду, завважає чорне доміно і зіходить у діл. Воно тим часом поспішно ховається в тінь. Маска-соняшник входить збоку, переймає Дон Жуана і хапає його за руку. «Ти Дон Жуан, я знаю, Дон Жуан. Я хотів би тебе так добре знати, гарна маско. маска. Маска-соняшник». «Ти знаєш, не вдавай, я Донна Соль!» Зриває себе маску. «Дон Жуан, пробачте, в соняшнику справді трудно впізнати сонце!» «Донна Соль, ти смієшся з мене? Тобі ще мало глуму?» «Дон Жуан, де? Якого? «Донна Соль, понуро, я тільки що була на кладовищі, Дон Жуан, вас бачив хто?» «Донна Соль, всього ще бракувало, ніхто запевне, Дон Жуан, ну то в чим же діло?» Хіба зустрітися на маскараді не веселіше, ніж на кладовищі. Донна Соль сягає рукою за пояс. О, я забула взяти свій кинжал!» Дон Жуан, вклоняючись, подає їй свій стилет. Прошу, синьор. Донна Соль відштовхує його руку геть. Дон Жуан ховає стилет непослідовно. Що ж вам бажано, прихожа пані? Донна Соль. Не знаєте. Дон Жуан. Ні, далебі не знаю. Донна Соль. Ви пам'ятаєте, що ви писали? «Дон Жуан, я вам писав, покиньте чоловіка, як він вам осторожний, і втікайте, Дон Насоль. «З ким?» – «Дон Жуан, а конечне треба з кимсь? Хоч і зо мною, можу вас провести, Дон Насоль. «Куди?» – «Дон Жуан, в кадікс, Дон Насоль. Навіщо?» – «Дон Жуан, як навіщо?» «Хіба на волю вирватись, то мало, Дон Насоль, то ви мене просили на стрівання, щоб все сказати, Дон Жуан?» А для чого ви на те стріванні йшли? Чи ви хотіли підсолодити трохи гірку страву подружніх обов'язків? вибачайте, я солодощів готувати не вчився. Донна соль подається до сходів на рундук. вище мені заплатите за все. Чорне доміно, виходячи на світло і переймаючи донну соль ненатурально зміненим голосом. Твій муж тобі дозволить плату взяти? Донна соль миттю вибігає геть за браму. Чорне доміно хоче сховатись у тінь. Дон Жуан заступає йому дорогу. Дон Жуан, ти хто, жалобна маско? Чорне доміно, тінь твоя. Спритно втікає від Дон Жуана, ховаючись поза кущами, забігає в альтанку і там прищулюється. Дон Жуан, втирявши чорне доміно з очей, подається в інший бік, шукаючи його. На горішньому рундуці Донна Анна танцює сегедильє. Один лицар, коли Анна скінчила танець. «Оце ж ви танцювали, Донно, Анно, по наших всіх серцях!» «Анна, невже?» «Здавалось мені, що я танцюю по помостці!» «Чи це у вас такі тверді серця?» Другий лицар підходить до Анни і вклоняється, запрошуючи до танцю. «Тепер моя черга!» Анна складає долоні. «Сеньоре, пробі!» Другий лицар. «Я підожду, але черга за мною!» «Анна, звичайно!» Встає і, замішавшись Меж гостями, зникає Потім з'являється в дворику Вийшовши долішніми сходами Донна Анна Надходить до альтанки Чорне доміно вибігає звідти Швидко, але без шелесту І ховається в кущах Анна падає в знесилі на широкий Ослін в альтанці Дон Жуан наближається до неї Все ви тут? Вибачайте, вам недобре? Анна сіла рівніше Ні Просто втомлена. Дон Жуан, і ти нагору? Анна, як? А, між іншим, я найбільш втомилась від безконечних дотипів сей вечір. Дон Жуан, я в думці мав недотип. Анна, що ж інакше? Дон Жуан, я думав, що могло примусить вас на гірної в'язниці домагатись. Анна, в'язниці? Я гадаю, просто замку. «А Замки завжди на горі стоять, бо так величніше і неприступніше, Дон Жуан. Я дуже поважаю неприступність, як і підваленою не каміння, а щось живе. Анна. Стояти на живому ніщо не може, бо схибнеться хутко. Для гордої і владної душі життя і воля на горі високі. Дон Жуан. Ні, Донно, Анно, там немає волі. З нагірного шпиля людині видко простори вільні, Та вона сама прикована до площинки малої, Бо леда крок і зірветься в безодню. Анна в задумі. То де ж є в світі тая справжня воля? Невже вона в такому житті, як ваше? Адже між людьми ви, мов дикий звір, Ми ж мисливці полюванні, Лиш маска вас боронить, Дон Жуан. «Полювання взаємними женами. Що ж до маски, все тільки хитрощі мисливські. Зараз її не буде». Скидає маску і сідає коло Анни. «Вірте, Донно Анно, той тільки вільний від громадських пут, кого громада кине геть від себе, а я її до того сам примусив». Ви бачили такого, хто йдучи за щирим голосом свого серця, ніколи б не питав, що скажуть люди? Дивіться, я такий, і тим сей світ не був мені темницею ніколи. Легенькою филюкою злітав я простор морей, як перелітна птиця, пізнав красу далеких берегів і краю ще незнаного принаду. При світлі волі всі краї хороші, Всі води гідні відбивати небо, Усі гаї подібні до Едему. Анна стиха. Так, все життя. Пауза. Нагорі знов музика й танць. Дон Жуан. Як дивно, знов музика, Анна. Що ж дивного, Дон Жуан. Чому, коли вмирає старе і горем бите, Всі ридають? А тут ховають волю молоду, і всі танцюють. Анна, але і ви, сеньоре, теж танцювали. Дон Жуан, ой, якби ви знали, що думав я тоді. Анна, а що? Дон Жуан, я думав, коли б, не випускаючи з обіймів, її помчати просто на коня та й до кадікса. Анна встає. Чи не забагато ви дозволяєте собі, сеньоре, Дон Жуан? «Ох, Донно Анно, та не вже потрібні і вам у ті мізерні огорожі, що нібито обороняти мають жіночу гідність? Я ж бо міць не посягну на вашу честь. Не бійтесь, жінкам не тим страшний я». Анна знов сідає. «Дон Жуане, я не боюся вас». «Дон Жоан, я вперше чую такі слова з жіночих уст. Чи може ви тим собі додаєте одваги, Анна?» «Одвага?» Ще не зрадили мене в житті ні разу, Дон Жуан. Ви тепер в певні, Анна? Чому ж би ні, Дон Жуан? Скажіть мені по правді, Чи ви зазнали волі хоч на мить, Анна? У сні, Дон Жуан, і в мрії, Анна? Так, і в мрії теж, Дон Жуан то що ж вам не дає ту горду мрію життям зробити? Тільки запоріг переступить, і цілий світ широкий відкриється для вас. Я вам готовий і в щасті, і в нещасті помагати, хоч би від мене серце ви замкнули. Для мене найдорожче врятувати вам гордий, вільний дух. О, домно, Анно, я вас шукав так довго. Анна, ви шукали? Та ви ж мене зовсім не знали досі, Дон Жуан. Не знав я тільки вашого імення, не знав обличчя, але я шукав у кожному жіночому обличчі хоч відблиска того ясного сяйва, що променіє в ваших гордих очах. Коли ми двоє різно розійдемось, то в Божім не немає глузду. Анна, стривайте. Не тьмаріть мені, дума кричами запальними. «Не бракує мені одваги йти в широкий світ?» Дон Жуан встає і простягає їй руку. «Ходім, Анна?» «Ще ні. Одваги тут не досить, Дон Жуан. Та що ж вас не пускає? Сіє перли? Чи та обручка може?» «Анна, все?» «Найменше!» Здіймає перловий убір з голови і кладе на ослоні. А обручку, знявши, держить на простягненій долоні. «Ось покладіть сюди!» І ваш перстеник, Дон Жуан, навіщо він вам, Анна? Не бійтесь, не надійну. Бо Вадал твівір, я хочу їх закинути, як будемо переїздити міст, Дон Жуан. Ні, цього персня я не можу дати. Просіть, що хочете, Анна. Просити вас, я не збиралась ні про що. Я хотіла лише перевірити, чи справді є. На світі хоч одна людина вільна, чи то все тільки мавританський стиль, і ви самі за ту хвалену волю не віддасте тоненької каблучки. Дон Жуан, я все життя віддам, Анна, знов простягає руку, обручку, Дон Жуан, Анно, обручка та не є любові, знак, Анно, а що ж, кільце з кайданів... «Дон Жуане, і вам не сором в тому признаватись, Дон жуан, Я слово честі дав її носити, Анна». «Ах, слово честі!» Встає. «Дякую, сеньоре, що ви мені те слово нагадали!» Надіває знову обір і свою обручку, і хоче відійти. Дон Жуан падає на коліна. «Я вас благаю, Донно Анно!» Анна з гнімним рухом. «Годі! Доволі вже комедії! Вставайте!» Обертається і бачить командора, що наближається від дому до альтанки. «Прошу вас, дон Гонзаго, проведіть мене нагору знову!» Командор. «Донно Анно, скажіть мені того сеньора імення!» Анна. «Той лицар наречений долоріти, інакше він не сміє називатись!» Дон Жуан. «У мене є імення?» «Дон Жуан все всій Іспанії відоме!» «Командор, ви той баніт, кого король позбавив і честі, й привілеїв? Як ви сміли в сей чесний дім з'явитись!» «Дон Жуан. привілеї король дає королі взяти, може, а честь моя, так само, як і шпага, мені належить, їх ніхто не зломить. Чи хочете, попробувати, може?» Вихоплює шпагу і стає в позицію до поєдинку. «Командор, Закладає руки на вхрест. «З банітами ставать до поєдинку, не личить командорові до Анни». Ходім, бере Анну під руку і рушає, обернувшись плечима до Дон Жуана. Дон Жуан кидається за командором у слід і хоче проткнути його шпагою. Стіні виринає чорне доміно і хапає Дон Жоана за руку обома руками. Чорне доміно незміненим голосом, так що можна пізнати голос «Долорес». «Немає честі нападати ззаду!» Анна оглядається. Дон Жуан і Долорес вибігають за браму. Командор. «Не оглядайтесь, Анна. Вже нема нікого!» Командор випускає Аннину руку і зміняє спокійний тон на грізний. «Він як сюди дістався, Донно Анно!» «Анна, кажу ж вам, як Долорес наречений, командор!» «Чого ж було стояти на колінах, Анна?» «Кому?» «Командор». «Та вже ж йому?» «Тут перед вами, Анна». «Не навпаки?» «Ну то про що ж розмова?» «Командор». «І ви могли дозволити, Анна...» «Мій Боже!» «Хто ж дозволу на сії речі просить?» «Це може така стільська етикета наказує звертатися до дами?» «Дозвольте пані стати на коліна!» У нас за все, кожна осміяла б. Командор, як ви привикли все збувати сміхом, Анна? Та змилуєтесь, якби я кожен раз відкошедаючи лила ще сльози, то в мене б очі вилиняли досі. «Невже б вам справді так всього хотілося? Вам дивно все, що я за ним слід не простягаю рук, не плачу гірко, не сповідаюся тут перед вами в злочинному коханні, що, мов буря, налинуло на серце безборонне. Була б йому в в тім романі. Та шкода, я до того не в настрою. Якраз охоту маю до фанданга. О, чую, саме грають. Ла-ла-ла. Ходімо, Дон Гонзаго». «Я полину, як біла хвиля у хибкий танець, а ви спокійно станете, мов, камінь. Бо знає камінь, що танок свавільний, скінчить навіки хвиля коло нього». Командор веде Анну по-під руку нагору. Дія третя. Печера на березі моря в околиці Кадікса. Дон Жуан сидить на камені і точить свою шпагу. Зганарель стоїть коло нього. Зганарель. Навіщо ви все точите ту шпагу? Дон Жуан. Так, звичка. Зганарель. Ви ж тепер на поєдинки вже не виходите? Дон Жуан. Не маю з ким. Зганарель. «Хіба людей не стало? Дон Жуан. Всі ті люди не вартіся й шпаги. Зганарель. Може й шпага когось не варта? Дон Жуан грізно. Ти. Зганарель. Пробачте, пане. То жарт без глузди. Я вже й сам не тямлю, де в мене ті дурощі беруться. От наче щось сіпне, Дон Жуан. Іди, не застою. Зганарель, посміхнувшись, виходить. Дон Жуан далі точить шпагу. Ет, знову пощербив. Геть на зламання, кидає шпагу. Зганарель вбігає швидкою нишком. Мій пане, утікаємо, Дон Жуан. «Ще чого, Зганарель? Нас викрито. Я бачив, недалечко чернець якийсь блукає, Дон Жуан. Ну то й що?» «Зганарель. Це шпиг від інквізиції, напевне. А може й кат з отруєним стилетом, Дон Жуан? Шпигів я не боюся, звик до них. А шпага в мене довше від стелета. Ведичинця, коротша буде справа. Скажи йому, що сповіді бажає всесвітній грішник Дон Жуан, Зганарель. Гаразд. Ви не дитина, я при вас не нянька. Виходить і незабаром приводить в печеру чинця, невисокого на зріст, тонкого, в одежі невидимок, в чорній відлозі, каптурі, що закриває все обличчя. Тільки для очей у ній проїзані дірки. Дон Жуан встає на зустріч із шпагою в руках. «Мій отче, або може краще брате, чому завдячую такі світії, отвідані?» Чернець робить рукою знак, щоб з ганарель вийшов. Ти вийди з ганарелю. Бачачи, що з ганарель не спішиться, пошипки до нього. Поглянь, вченця рука жіноча. З ганарель, щоб їх. Махнувши рукою, виходить. Дон Жуан кладе шпагу на камінь. З-під откинутої відлоги раптом виступає обличчя Долорес. Дон Жуан, Долорес, ви... «І знов у сій печері?» «Долорес, я знов прийшла порятувати вас!» «Дон Жуан, порятувати?» «Хто ж це вам сказав, що нібито мені рятунку треба?» «Долорес, сама я знала все!» «Дон Жуан, я ж не слабий, як бачите, веселий, вільний, дужий!» «Долорес, ви хочете, щоб вам здавалось так?» Дон Жуан на мить замислюється, але хутко підводить голову різким, упертим рухом. «Я бачу, синьоріто, ваша одіж настроїла вас на чернечий лад. Але я вам не буду сповідатись. Мої гріхи не для панянських слухів». Долорес мовчки виймає два сувої пергаменту і подає їх Дон Жуанові. «Ні, вибачте, Долорес, я не хотів зневажить вас. Мені було б все прикро». «Що ви мені принесли, Долорес?» «Прочитайте», – дон Жуан швидко переглядає пергаменти. «Де крет від короля і папська булла? Мені прощаються усі злочини і всі гріхи?» «Чому? З якої речі? І як до вас дістались всі папери?» Долорес, спустивши очі, «Ви не догадуєтесь?» «Дон Жуан, о, Долорес, я розумію, знов ви наложили на мене борг якийсь. Та вам відомо, що я привик свої довги платити. Долорес, я не прийшла сюди з вас плату править. Дон Жуан, я вірю вам, але я не банкрот. Колись я вам заставу дав, обручку. Тепер готовий виплатить весь довг. Уже ж я не баніт, а гранд іспанський. І вам не сором буде стати до шлюбу Зо мною Долорес істогнув Боже Діво присвятая Я сподівалася Що сие буде Але щоб так мою останню мрію Я мусила ховати Голос її перехоплює Спазма стриманих сліз Дон Жуан Я вразив вас Та чим Долорес Долорес «Ви не зрозуміли? Гадаєте, що як іспанський грант до ці гідальга кине шлюбний перстень, немов гаман з червінці милих то в ній повинно серце розсвісти, а не облитись крів'ю?» «Дон Жуан, ні, Долорес, і ви ж мене повинні зрозуміти. Ніякій дівчині, ніякій жінці, не був я досі винен з роду, Долорес». «Справді?» Ви, Дон Жуан, нічим не завинили проти жіноцтва? Дон Жуан. Ні. Нічим. Ніколи. Я кожен раз давав їм те все, що лиш вони могли змістити мрію, коротку хвилю щастя і порив, а більшого з них жодна не зміщала, та інший і того було надміру. Долорес. А ви самі. «Могли змістити більше?» Пауза. «Платити вам не прийдеться сей раз. Візьміть назад цю золоту заставу. Хочу зняти своєї правиці обручку. Дон Жуан вдержує її руку. Ні, то належить вам святого права. Долорес, я вже сама до себе не належу. Вже й сивидиме тіло не моє». Сама душа у цьому тілі, дим жертовного кадила, що згорає за вашу душу перед Богом. Дон Жуан, що це? Я ваших слів не можу зрозуміти? Ви, мов, заколота кривава жертва, такі в вас очі. Цей декрет, ся була. Ви як їх здобули? Я вас благаю, скажіть мені. «Долорес, навіщо вам те знати?» «Дон Жуан, ще може я зречуся тих дарів?» «Долорес, ви їх зректись не можете, я знаю. А як вони здобуті?» «Все одно. Не перший раз за вас загине жінка. Якби ж то хоч остатній!» «Дон Жуан, ні, скажіть!» Коли не скажете, я можу здумати, що спосіб добування був ганебний, бо чесний покриву не потребує. Долорес. Ганебний? Чесний? Як тепер далеко від мене сі слова? Що ж я скажу? Я за декрет цей тілом заплатила. Дон Жуан, Як? Долорес. «Я не можу довше поясняти. Ви знаєте всі нори двірські, Там платиться за все, коли не злотом, то...» Дон Жуан, «Боже, як же страшно це, Долорес!» Долорес, «Вам страшно?» «Я не сподівалась, Дон Жуан, а вам, Долорес, я вже нічого не боюся!» «Чого мені жахатися про тіло, коли не побоялась я і душу віддати, щоб забулу заплатити?» Дон Жуан, «Та хто ж душею платить?» Долорес, «Всі жінки, коли вони кохають. Я щаслива, що я душею викупляю душу. Не кожна жінка має своє щастя». Святий Отець вам душу визволяє від кар пекельних через те, що я взяла на себе каяття довічно за ваші всі гріхи. В монастирі з уставом найсуворішим я буду черницею, обітницю мовчання і посту, і бичування дам я Богу. Зректися маю я всього, Жуане, і навіть мрій і спогадів про вас». Лиш пам'ятать, про вашу душу буду. А власну душу занедбаю. Піде моя душа за вас на вічні муки. Прощайте. Дон Жан стоїть мовчки приголомшений. долори рушає, але зараз зупиняється. Ні, ще раз, Остатній раз Я подивлюся ще на сії очі. Бо вже ж вони мені світить не будуть В могильній тьмі того, що буде зватись моїм життям Візьміте ваш портрет Зіймає себе медальйон і кладе на камінь Я маю пам'ятати про вашу душу Більш ні про що Дон Жуан. «Але якби я вам сказав, що мить єдина щастя з вами тут, на землі, дорожче задля мене, ніж вічний рай без вас на небесах?» Долорес екстатичне, як мучениця на тортурах. «Я не прошу мене не спокушати. цей півобман...» коли б він міг до краю все серце сторожкеє одурити. Святая Діву, дай мені принести за нього і сюю жертву. О, Жуани, кажіть мені, кажіть слова кохання, не бійтеся, щоб я їх прийняла. Ось вам обручка ваша. Здіймає і хоче подати дон Жуанові обручку але рука знесилено падає. Обручка котиться додолу. Дон Жуан піднімає обручку і надіває знову на руку Долорес. Ні, ніколи я не візьму її. Носіть її. Або Мадонні дайте на офіру, як хочете. На цю обручку можна дивитися черниці. Ця обручка не збудить грішних спогадів. Долорес тихо. «Все правда». «Дон Жуан, а вашої я не віддам нікому до віку». «Долорес, нащо вам її носити?» «Дон Жуан, душа свої потреби має і звички, так само, як і тіло. Я хотів би, щоб ви без зайвих слів все зрозуміли». «Долорес, пора вже йти мені. Я вам прощаю за все, що ви...» «Дон Жуан, спиніться!» Не тьмаріть ясного спогоду про цю хвилину. За що прощати? Я ж тепер бачу, що я і вам не завинив нічого, адже ви через мене досягли високого, пречистого верхів'я. Невже мене за все прощати треба? О, ні. Либонь, ви в слові помилились. У серці сторожкім таке слово вродитись не могло. Вам не потрібні такі слова, коли ви стали вище від ганьби і честі. Правда ж так, Долорес? Долорес. Здається, слів ніяких більш не треба. Хочіть ти, Дон Жуан, стривайте ще Долорес. Ви в Мадриді відвідали сеньйора де Мендоза. Долорес спиняється. Ви? Ви мене питаєте про неї? Дон Жуан «Я бачу рано вам ще в монастир!» Долорес перемагає себе. «Я бачила її!» Дон Жуан. «Вона щаслива?» Долорес. «Здається, я щасливіше від неї!» Дон Жуан. «Вона про мене не забула?» Долорес. «Ні!» Дон Жуан. «Почим ви знаєте?» Долорес. «Я серцем чую!» Дон Жуан, це все, що хотів я знати. Долорес, я вже йду. Дон Жуан, ви не питаєте мене, навіщо? Мені все треба знати. Долорес, не питаю, Дон Жан, і вам не тяжко все? Долорес, я не шукала ніколи стежки легкої. Прощайте, Дон Жуан, прощайте, я ніколи вас не зраджу. Долорес закриває раптом обличчя відлогою. І виходить з печери, не оглядаючись. Зганарелю виходить і до Кірлова дивиться на Дон Жуана. Дон Жуан, скоріше до себе, ніж до слуги. Яку я гарну вигартував душу. Зганарель. Чию? Свою? Дон Жуан. Ущипливе питання, хоч несвідоме. свідоме. Зганарель. Думаєте, пане? Дон Жуан. А ти що думаєш? Зганарель. «Що я видав вас ковадлом і кливцем, а ще ніколи не бачив ковалем?» «Дон Жуан, то ще побачиш?» «Зганарель, шкода, пропало вже!» «Дон Жуан, що? Де пропало?» «Зганарель, пішла в черниці ваша доля, пане!» «Дон Жуан, то ти підслухував, а ви й не знали? Хто має слуги, той повинен звикнуть, що має повсякчас конфесіонал!» Дон Жуан, але щоб так нахабно признаватись, з Ганарель, то треба бути слугою Дон Жуана. Мій пан відомий щирістю своєю, дон Жуан, ну не плищи. То тінь моя пішла. Зовсім не доля. Доля жде в Мадріді, сідла й лиш коней. Ми тепер поїдемо ту долю добувати швидше З Зганарель виходить, дон Жуан бере шпагу до рук і проводить рукою по лезі, пробуючи її гострість, при тому всміхається. Дія четверта Оселя Командорова в Мадріді, опочивальня Донни Анни, велика, пишно, але в темних тонах убрана кімната. Високі вузькі вікна з балконами сягають сливе до підлоги. Жалюзі на них закриті. Донна Анна, у сивій з чорним півжалобній сукні сидить при столику, перебирає у скринці коштовні покраси і приміряє їх до себе, дивлячись у свічадо. Командор увіходить. «Чогосе ви вбираєтесь, Анна? На завтра покраси вибираю. Завтра хочу піти на бій биків. Командор. У півжалобі?» Анна з досадою відсуває покраси. «Ох, ті жалоби, і коли їм край!» Командор, спокійно. «Ся має вісім днів іще тривати. По дядькові вона не дуже довга». «Анна, найцікавіше те, що я і в вічі не бачила ніколи того дядька». Командор, «То справи не зміняє. Ви тепер належите додому де Мендозів, тож вам годиться шанувати пам'ять всіх свояків». «Анна, продовж їм, Боже, віку, бо все тепер по дядькові жалоба». А то була потіці, перед нею ж, коли б не помилитись. Брат у третіх чи небіж у четвертих нам помер. Командор. На кого ви розсердились, Анна? Я тільки хотіла пригадати, скільки днів я не була в жалобі з того часу, як з вами одружилась. Командор. Цілий місяць, Анна іронічно. Ах, цілий місяць. Все багато справді, командор. Не розумію вашої досади. «Невже таки для марної розваги ладні би занадбати всі почесні звичаї давнини?» Анна встає. «Що це за слова? Я не додержую звичаїв чесних? Коли я що ганебного вчинила?» «Командор, про щось й мови будь не може, але для нас і збочення найменше було б ступнем до прірви. Не забудьте, що командорський плащ мені дістався не просьбами, не грішми, не насильством», але чеснотою з нас, де Мендозів, були здавен всі лицарі без страху, всі дами без догани. Чи ж подоба, щоб саме вас юрба могла огудить, коли ви завтра, Анна, роздраженно. Я не йду нікуди. Командор. Зовсім нема потреби замикатись. Ми завтра маємо піти до церкви, Анна. Я не збиралася до церкви завтра. Командор, а все-таки ми мусимо піти. Казати казань має Фрайньїго. Анна, се найнудніший в світі, проповідник командор. Я з вами згоджуюсь. Та королева злюбила ті казання. Отже ходить і цілий двір на них. Коли не буде з усіх грандес лиш вас, то все помітять. Анна мовчки зітхає. Командор виймає з кишені молитовні чітки з димчастого кришталю. Я вам купив чітки до півжалоби. А трохи згодом справлю за метисту. Анна бере чітки. Спасибі, тільки на що це, комендор? Вам треба пишнотою всіх дам переважати. І ще, будь ласка, як прийдемо до церкви, не попускайте донні концепційом край королеви сісти. Те є місце, належить вам». Прошу вас пам'ятати, що нам належить перше місце всюди, бо ми його займати маємо гідно, і нас ніхто не може замінити. Ручить за те не тільки честь Мендозів, а й ордену мого почесний прапор. Коли ж не тільки Донна Концепціон, а й королева схочете забути, то я не гаючись покину двір». За мною рушить все моє лицарство, і вже тоді нехай його величність придержує корону хоч руками, щоб часом не схитнулась. Я зумію одважно оборонити прав лицарських, та тільки треба, щоб вони були всім навіть безперечні, а для того ми мусимо пильнувати не тільки честі, але й вимог найменших етикети, що найдрібніших». «Хай вони здаються для вас нудними, марними, без глузду, Анна!» «Терпливості свята!» «Командор, так справді треба молитись до терпливості святої, коли хто хоче встояти на верхів'ї тих прав, що вимагають обов'язків!» «Права без обов'язків – то сваволя!» Анна знов зітхає. «Зітхаєте?» «Що ж, вам було відомо, які вас тут повинності чекають?» «Свідомо ви обрали вашу долю, і ваше каяття прийшло запізно!» Анна Гордо «І в думці я не маю каяття!» «Я признаю вам рацію! Забудьте, мої химери, вже вони минули!» Командор «Осе слова справдешньої грандеси! Тепер я пізнаю свою дружину!» Простіть, я був на мить непевен вас, і так мені тоді самотньо стало, і боротьба здалась мені тяжкою за той щабель, що має нас поставити ще вище. Анна живо, за який щабель? Та ж вище? Є тільки трон? Командор. Так, тільки трон. Пауза. Давно б я цей план вам розказав, якби я бачив, що ви тим жити можете, чим я. Анна А ви цього не бачили? Командор Я каюсь. Але тепер я кожний крок мій хочу робити з вами враз. Найвища скеля. Лише тоді вінець почесний має, коли зів'є гніздо на ній орлиця. Анна Орлиця? Командор так, орлиця тільки може на гострому й гладкому шпилі собі тривку оселю збудувати і жити в ній, не боячись безвіддя, ні сонця, стріл, ані грізьби перунів. Зате їй надгорода високості, Анна переймає у чистому надгірному повітрі, без пахощів облеслових долин. Чи так, командор, так, дайте руку. Анна подає руку, він стискає. І добра ніч. «Анна, вийдете?» «Командор, так, на Раду Капітулу. Як часом запізнюся, то не ждіть. Виходить». Анна сідає і задумується. Увіходить покоївка Марі Квіта, Анна. «Ти Марі Квіто? Де моя доєння, Марі Квіта? Їй раптом так чогось недобре стало, аж мусила лягти. Але як треба, то я таки її покличу». Анна ні, нехай спочине. Заплети мені волосся на ніч та йди. Маріхвіта, заплітаючи анні коси, я маю сеньорі щось казати, тільки ждала, щоб вийшов з дому наш сеньор, анна. Даремне, я від сеньора таємниць не маю. Маріхвіте. О, певна річ. Адже моя сеньора зовсім свята, я саме се казала тому слузі, як брала ті квітки. Анна. «Який слуга? Що за квітки? Маріквіта, недавно слуга якийсь приніс квітки з гранати, від когось для сеньори, Анна Гнівно, будь не може. Квітки з гранати, кажеш, і для мене? Маріквіта, не знаю. Він казав, воно, то правда, зухвало трохи, бо квітки з гранати то знак жаги. Та що я пояснюю? Адже се всім відомо, Анна Маріквіто. «Я мушу знать, від когося образа?» Маріквіта. «Слуга ймення не сказав, лиш мовив квітки ті даючи Седонні Анні від Мавра Вірного». Анна уривчисто скрикує. «Сеньора знає від кого-то?» Анна збентежена. «Не треба тих квіток, Маріквіта. Я принесу, хоч покажу. Анна, не треба!» Маріквіта, не слухаючи, вибігає і миттю вертається з китицею червоного гранатового цвіту, Відхиляючи квіт рукою та одвертаючись, геть, викинь їх. Маріквіта, я б їх собі взяла, коли сеньори їх не хоче. Тут же квітки навдиво вижу, Анна. Так, візьми. Маріквіта, от завтра я заквітчуюсь, Анна, іди, Маріквіта. Чи тут не треба відчинити вікон? Страдушно, Анна, в задумі, безуважно. Відчини, Маріквіта Квіта, очиняючи. І жалюзі, Анна? Ні, може, витко з вулиці, Маріквіта, відчиняючи очиняючи жалюзі. Та де ж там? Тепер на вулиці зовсім безлюдно. Тут не Севілія. Ох, тепер в Севілії. Дзвенять-бранять всі вулиці від спів. Повітря в'ється в прутки Мадриленії. А тут повітря кам'яне. Анна нервово. ой, годі. Маріквіта, говорячи, вихилилась із вікна і розглядається на всі боки. Раптом робить рукою рух, наче кидаючи щось, завваживши рух. Та що ти, Маріквіто? Маріквіта, невинно. Що нічого, Анна. Ти кинула до когось квітку Маріквіта. Де ж там? Я нетлю проганяла. Чи сеньора нічого більш не потребує Анна? Ні. Маріквіта. Кланяється присідаючи, бажаю гарних, гарних снів. Анна, добраніч!» ніч. Марікіта вийшла, а вийшовши, полишила в кімнаті китицю з гранат. Анна, оглянувшись на двері, тремтячою рукою бере ту китицю і стугою дивиться на неї стиха. Від мавра вірного. Дон Жуан без шелесту, зручно влазить вікном. Кидається на коліна перед Анною і покриває поцілунками її одежу й руки, впустивши китицю в нестямі. Ви, Дон Жуан, я, ваш лицар, ваш вірний мавр. Анна, опам'ятавшись, «Синьоре, хто дозволив?» Дон Жуан, уставши, «Навіщо це лицемірство, Анно? Я ж бачив, як ви тільки що держали всю китицю, Анна. Все трапилось випадком, Дон Жуан. Такі випадки я благословляю!» Простягає до Анни руки, вона борониться рухом. «Анна, я вас прошу, ідіть, лишіть мене, Дон Жуан: Ви боїтесь мене, Анна?» «Я не повинна приймати вас, Дон Жуан, які слова безсилі! Колись я не такі от вас чував! Ох, Анно, Анно, де ж ті ваші горді колишні мрії, Анна? Ті дівочі мрії – то просто казка, Дон Жуан. А хіба ж ми з вами не в казці живемо? На кладовищі між сміхом і слізьми вродилась казка, у танці розцвіла, зросла в розлуці, Анна». І час уже скінчитись їй, Дон Жуан, як саме, що вірний лицар визволить принцесу з камінної в'язниці і почнеться не казка вже, а пісня щастя й волі, Анна хитає головою. Хіба не може казка тим скінчитись, що лицар просто вернеться додому, бо вже запізно рятувати принцесу Дон Жуан. О, ні! Такого в казці не буває. Таке трапляється хіба в житті, та й то в нікчемному. «Анна, мені нічого од вас не треба. Я вас не прошу ні рятувати мене, ні потішати. Я вам не скаржусь ні на що, дон Жуан. Ох, Анно, хіба я сам не бачу?» «Ніжно, сії очі, колись блискучі, горді і скрометні, тепер оправлені в жалобу темну». І погасили всі свої вогні. Сі руки, що були, мов, ніжні квіти, Тепер стали, мов, слонова кість, Мов, руки мучениці. Зя я постать, була, мов, буйна хвиля, А тепер, подібно до тієї каріатиди, Що держить на собі тягар камінний, Бери її за руку. «Кохана, скинь же з себе той тягар, Розбий камінну одіж, Анна взнесилі». «Я не можу. Той камінь, він не тільки пригнітає, він душу кам'янить. Це найстрашніше, Дон Жуан. Ні-ні, це тільки сон, камінна змора. Я розбуджу тебе вогнем любові». Він пориває Анну в обійми, вона схиляється йому на плече і проривається риданням. «Ти плачеш. Ці сльози помсти просять. Чутно, як здалека забрящав ключ у замку Потім на сходах чутно важкі, повільні кроки командора «Анна, все похода Гонзага, утікайте!» Дон Жуан, «Тікати?» «Ні, тепер я маю змогу йому не уступитися з дороги» Командор увіходить і бачить Дон Жуана «Ви тут?» «Дон Жуан, я тут, сеньйоре де Мендоза» Прийшов подякувати за веледушність, колись мені показану. Тепер я рівня вам. Либонь, вам відомо. Командор мовчки добуває свою шпагу, Дон Жуан свою, і вступають в бій. Донна Анна скрикує. Командор, оглядаючись на неї, я вам наказую мовчати. Дон Жуан, коли його в шию, він падає і вмирає. Дон Жуан, край! обтирає шпагу плащем командоровим. Анна до Дон Жуана. «Що ви зробили?» Дон Жуан. «Що? Я подолав суперника у чеснім поєдинку». Анна. «Сього за поєдинок не признають. Ви будете покарані за вбивство». Дон Жуан. «Мені це байдуже». Анна. «Але мені не байдуже, щоб тут мене взивали подвійною вдовою і по коханцю, і по мужу». Дон Жуан. «Я ж ще не був» коханцем вашим. «Анна, це я знаю ми, та хто ж тому повірить? Я не хочу з іменним зрадниці, з печаттю ганьби, зостатися усім гнізді осинім». Донжан. Втікаймо в купі, Анна. Ви ума збулися. Це значить взяти камінь у дорогу. Ідіть від мене, бо інакше зараз я крик зійму і скажу, що ви хотіли мене збезчестити, зрадецьки вбивши сеньора де Мендоза». Донжан. донно, ну, Анна». Ви можете сказати се? Анна твердо. Скажу, Дон Жуан. А що, як я скажу, що ви були коханкою і спільницею вбивства? Анна. Це не лицарськи, Дон Жуан. А ви, сеньоро, по-якому збираєтесь робити? Анна. Я тільки боронюся. І як ви от зараз підете із цього дому, я всім скажу, і всі тому повірять, що тут були розбійники та й годі. Дон Жуан стоїть в непевності. «Ну що ж? Либо нема про що вам думать!» Дон Жуан мовчки вилазить вікном. Анна дивиться якусь хвилину в вікно, ждучи, поки він далеко одійде. Потім бере із скриньки покраси, викидає їх у вікно і здіймає голосний крик. «Розбій! Розбій! Рятуйте! Пробій, люди!» На крик її збігаються люди. Вона падає, нібито зомліла. Картина п'ята Кладовище в Мадріді Пам'ятники переважно з темного каменю, суворого стилю. Збоку гранітна каплиця стародавнього будування. Ні рослин, ні квітів, холодний сухий зимовий день. Донна Анна в глибокій жалобі повагом іде несучи в руках срібний надгробний вінець. За нею йде стара Обидві надходять до могили, де стоїть пам'ятник командорові. Велика статуя з командорською патерицею в правиці, а лівицею оперта на меч з розгорненим наддержавном меча сувоєм. Анна мовчки стає на коліна перед могилою, кладе вінець до підніжжя статуї і перебирає чітки, ворушучи устами». Доенія, діждавшись, поки Анна раз перебрала чітки, я насміляюся прохать сеньору, дозволити мені зайти на хвильку зовсім близенько. Тут таки, при брамі, дородички позичить рукавичок. Я їх забула дома на нещастя, а холод лютий, Анна, все не випадає, щоб я лишалась тут на самоті. Доенія, моя сеньора, милостива, пробі, та ж я стара, гостець мене так мучить. Сеньора бачить, як напухли руки Я далебі від болю ніч не спала Анна, глянувши на руки Дуен'ї А справді спухли Ну вже добре, йдіть, лиш не беріться, Дуен'я, буду поспішати Моя сеньора Янгол Милосердя відходить Ледве Дуен'я відійшла За близького пам'ятника З'являється Дон Жуан Анна схоплюється на рівні ноги Дон Жуан Нарешті я вас бачу «Анна, Дон Жоане, се ви мою дуенню підкупили, Дон Жоан? Ні, я улучив мить. А хоч би й так, то ви самі були б із того винні. Анна, я? Дон Жоан, ви?» «Бо хто ж примушує мене годинами блукать по кладовищі, вас виглядаючи, і лише на те, щоб я мав щастя бачити, як ви під охороною доенії тута читаєте нещирі молитви на гробі незабутнього, Анна спиняє його рухом руки. «Стривайте! Ніхто вас не примушує, це перше, а друге, молитви мої правдиві, бо сталася я, хоч і мимоволі, причиною до смерті чоловіка, що поважав мене і любив». Дон Джун, сіньоро, поздравляю, успіхи великі, Анна. В чому? Дон Жан. У лицемірстві, Анна. Я не мушу такого вислухати. Рапто врушає геть Дон Жан, одержуючи її за руку. Донно, Анно, я не пущу вас, Анна. Я кричати буду. Дон Жан випускає її руку. Я вас благаю вислухать мене, Анна. Як ви покинете свій том вразливий, я згоджуюсь. «Але кажіть коротко, бо ще не дійде хто, а я не хочу, щоб нас побачили удвох». Дон Жуан, «Дивую, для чого вам сіпута пута добровільні? Я думав, от уже розбився камінь, тягар упав, людина ожила». Та ні, ще наче ствердла та камінна одежа ваша. Дім ваш, наче вежа під час облоги, двері на замках, а заздрі жалюзі не пропускають ні променя, ні погляду. Всі слуги – суворі, збройні, непідкупні, Анна. Значить, були вже спроби підкупити, Дон Жуан? Анно, хіба очай не має прав своїх? Адже, приходячи до вас відкрито, я чув одно – сеньора не приймає Анна. Подумайте самі, чи ж випадає, щоб молода вдова, та ще й в жалобі, приймала лицаря такої слави, як ви, на самоті, Дон Жуан. Ох, Анно, Анно, мені здається, я вже трачу розум. Це ви, це справді ви, та сама врода, а речі, речі, хто вас їх навчив, хто одмінив вам душу, Анна. Дон Жуане, ніхто мені не обмінив душі. Вона була у мене зроду горда, такою ж і зосталась. Я тому замкнулася в твердиню неприступну, щоб не посмів ніхто сказати. Ба, звісно, зраділа в дівонька, ввірвався ретязь. Невже би ви самі стерпіли сея, Дон Жуан? Хіба вже я не маю шпаги, Анно? Анна, та що ж ви обезлюдите Мадрид? Та чи могли б ви шпагою відтяти всі косі погляди, ухмилки, шепти, моргання, свисти і плечей стискання, що скрізь мене б зустрічали і проводжали? Дон Жуан, Втікаймо, Анно, Анна, ха-ха-ха. Дон Жуан, вам смішно, Анна, якби не засміялась, позіхнула б. А це ж хіба миліше вам, Дон Жуан, синьоро, Анна, та вже ж утретє чую ці слова, то може й надокучити». «Дон Жан, я бачу ви справді камінь. Без душі, без серця. Анна, хоч не без розуму. Ви признаєте?» «Дон Жан, осе, я признаю. Анна, скажіть, навіщо втікати нам тепер? Який в втім глуст? Коли ви зводили дівчат і крали жінок від чоловіків, то не дивно, що вам траплялося втікати з ними. А хто ба ні, то, звісно, утікач». Але себе самого посилати в вигнання. І для чого? Щоб узяти вдову, що ні від кого не залежна? Самі подумайте, чи це ж не сміх? І чим була б я вам, якби погналась тепер із вами в світ? Запевне, тільки забавою на час короткий, Дон Жан. «Анно, я так нікого не любив, як вас. Для мене ви були немов святиня, Анна». «Чому ж ви намагались нерозумно стягти свою святиню з п'єдесталу, Дон Жуан? «Бо я хотів її живою мати, а не камінною». «Анна, потрібен камінь, коли хто хоче будувати міцно своє життя і щастя, Дон Жуан. «Та невже ви й досі вірити не перестали в камінне щастя?» Чи ж я сам не бачив, як задихались ви під тим камінням? Чи ж я не чув у себе на плечі палючих сліз? Адже за ці сльози він заплатив життям, показує на статую Анна. І безневинно Дон Жуан відступає від неї вражений. Колись це так, Анна? А вже ж! Не він був винен з неволі тої. Він тягар ще більше весь світ носив. Дон Жуан... Його була втім воля, Анна, і я поволі йшла на те життя. Але йому було терпіти легко, бо він мене любив. То справді щастя поставити на ясному верхів'ї того, кого кохаєш, Дон Жуан, Ті верхів'я, ви знаєте про їх мої думки, Анна. Що варта думка проти світла щастя? Хіба ж мені страшна була б неволя суворої сієї етикети, коли б я знала, що в моїй твердині мене мій любий жде, що ті замки і заздрі желюзі лише сховають від натрудних очей мої розкоші, Дон Жан. Ви, Анно, мов, розпеченим залізом, словами дупробовуєте серце, малюєте мені картину щастя на те, щоб знов сказати «це не для тебе». Та чим же маю заслужити вас? Я через вас терплю таємну ганьбу, живу, немов якась душа покутна серед людей чужих або й ворожих, життям безбарним, я б сказав, негідним, бо глузду в нім немає. Що ж вам треба? Чи маю я зложити вам під ноги свою так буйно викохану волю? Чи ви повірите, мені з одчаю і сяя думка стала набиватись настирливо? Анна. «Але зочаю тільки, Дон Жуан, невже б хотіли ви покласти примус поміжи нами? Ви не боїтесь, що він задавить нам любов живою, дитину волі!» Анна показує на статую командора. Він колись казав «То не любов, що присяги боїться!» «Дон Жуан: в таку хвилину ви мені нічого не маєте сказати, Окрім згадки про нього, Анна, що ж я можу вам сказати? Дон Жуан хапає її за руку. Ні, все скінчитись мусить, бо інакше я присягаю, що піду от зараз і викажу на себе. Анна, все погроза? Дон Жуан, ні. «Не погроза, а смертельний стогін, бо я конаю під камінним гнітом, вмирає серце, я не можу, Анно, з умерлим серцем жити, порятуйте або добийте!» Стискає їй обидві руки і весь тремтить, дивлячись їй у вічі. «Анна, дайте час, я мушу подумати, задумується». Від брами наближається стежкою Донна Концепціон, поважна грандеса з дівчинкою і дуенією. Анна їх не бачить, бо стоїть плечима до стежки. Дон Жуан перший заважає прибулих і випускає Аннині руки. Дівчинка, підбігаючи до Анни, «Добрий день, Донно, Анно!» Донна Концепціон, «Сеньора молиться, не заважай!» Анна збентежена, «Добрий день, Донно Концепціон!» «Добрий день, Розіночко!» Така мені біда з дуен'єю. Пішла по рукавиці, та й забарилась. А йти додому мені самій по місті, Донна Концепціон. Донно Анну, та ж тут лицар є, провести міг би. До Дон Жоана. Сеньор де Маранья, я й не знала, що ви сеньорі де Мендозі родич. Вам слід її хоч трохи розважати, бо так заслабнути недовго стуги». До дівчинки, що побігла вперед. Розіно, підожди до Анни. Моя пошана. Дон Жан уклоняється. Дон на ледве киває йому головою і проходить за дівчинкою на другий куток кладовища поза каплицею. Дуені йде за нею, оглянувшись кілька раз цікаво на Анну і Дон Жуана. Анна до Дон Жуана, тепер ідіть убийте тую пані. «Та тільки все не буде ще кінець роботі шпаги вашої. Радійте. Тепер уже не треба визволяти. Впаде сама згори принцеса ваша». Вочаю хапається за голову. «Я знаю, ви надіялись на те, чигаючи у засідках на мене, що ганьбою підбита. Я зочаю до рук вам попаду, як легка здобич. Але сього не буде, Дон Жуан». «Присягаю, я не хотів цього не міг хотіти, негідних перемог я не шукаю. Чим можна все поправити? Скажите, готовий я зробити все для вас, аби не бачить вас в таким очаю?» Пауза. Анна думає. «Анна, прийдіть до мене завтра на вечерю. Я вас прийму і ще гостей покличу. Нам може краще бачитись прилюдно». Я, може, якось. ах, іде Дуен'я, Дуен'я наближаючись. Сеньора хай пробачить Анна, ви не винні, що за старі для служби, Дуен'я жалібно. О, Анна, ходім. Мовчки киває головою до Жуанові, той низько вклоняється. Анна з Дуен'єю виходять. З Ганарель виходить з каплиці. Що ж, можна вас поздоровити, пане? «Запроси не дістали на вечерю. Та ви щось, мов, не раді?» Це то правда. В тім домі їсти ще там почастують значення того пана», – показує на статую командора, Дон Жуан. «Ну так що?» – згенерель. «Та те, що якби цей сеньор знайшовся там завтра при столі супроти вас, то...» Дон Жуан, «Ти гадаєш, може б я злякався? Та я ж з ним стрівався вже на раз. Зганарель. «То що? Мертвяк страшніший від живого для християнина, Дон Жуан. Тільки не для мене, Зганарель. А все ж би ви його не запросили на завтрашню вечерю, Дон Жуан. Вони просять, господаря, Зганарель. Принаймні сповіщають, Дон Жуан. Ну що ж, іди сповісти його. Я бачу, ти навчився етикети від того часу, як у гранда служиш, а не в баніта, Зганарель». «Як же сповістити? Від вашого імення, Дон Жуан? Та звичайне, Зганарель. Чого ж мені йти? Простіше ж вам, Дон Жуан? То дбав про етикету, а тепер простоти захотів. Ей, Зганарелю, набрався ти тут заячого духу. Не йде тобі Мадрід цей на користь, Зганарель? А вам Мадрід нічого не завадив, Дон Жуан? Ну, ну, йди і сповісти його». Зганерель рушає, але спиняється, оглянувшись на Дон Жуана. А що, як я вам принесу відповідь, Дон Жуан? Вже ж не інакше, так я й сподіваюсь. Зганарель іде до статуї, вклоняється низько і проказує з насмішкою, але й з тремтінням у голосі: Незрушно міцний і величний пане! Зволіть прийняти привіт від Дон Жуана, сеньора де Маран'я із Севілії, маркиза де Теноріо і Гранда. Мій пан дістав високу честь запросин від вашої дружини Донни Анни і має завтра ставитись на учту в ваш дім». «Але як вам то недогідно, то пан мій здержиться від завітання». «Дон Жуан. Ну, все останнє зайво, Зганарель. Ні, не зайво, інакше на щось повіщати». «Скрикує. Пане, він вам дає відповідь. Ще й листовну». «Дон Жуан. Яку відповідь? Де?» «Зганарель. Читає. Приходь, я жду». «Дон Жуан надходить. Зганарель показує йому на собі пергаменту в лівиці статуї». Дон Жуан, після паузи. Ну що ж, і я, Лебонь, не без дивізи. Виходять з кладовища. Картина шоста. Світлиця для бенкетів у командоровій оселі. Не дуже велика, але гарно прикрашена різдлиними шафами, мисниками з дорогим начинням, арматурами тощо. Посередині довгий стіл, накритий до званої вечері. Навколо нього добові стільці важкого стилю. При одній стіні, проти кінця стола, великий портрет Командора з чорним серпанком на рамі, проти другого кінця довге вузьке Свічадо, що сягає підлоги. Стілець, що стоїть на чільнім місці, приходиться спинкою до Свічада, а передом проти портрета. Слуга відчиняє двері з сусідньої кімнати, інші слуги лагодяться прислужувати при столі. Донна Анна уводить гурт гостей, здебільшого старшого віку, поважних, гордовитих, темно вбраних. Сама Анна у білій сукні, лямованій по всіх рубцях широкою чорною габою. Анна, прошу сідати, дорогі гості, до найстарішого гостя, показуючи начільне місце. Ось ваше місце, найстаріший гість. «Ні, сеньору мила, пробачте, я не сяду. Хай лишиться воно порожнім, буде нам здаватись, що наш господар тільки запізнився і має ще прибути на беседу. Все вперше ми тут сходимось без нього, і тяжко звикнути до тої думки, що слід його закрила ляда смерті». Анна, сівши в кінці стола під портретом командора проти чільного місця, заставленого порожнім, подає знак слугам, щоб частували гостей, що вже позаймали свої місця. Мої панове і пані. Розгостіться, приймайтеся, частуйтеся і будьте вибачними, якщо не повний лад на вдовині беседі буде. «Трудно вдові самотній вдержати в Господі той лицарський порядок, що потрібен для честі дому», – Донна Концепсьйон, – стиха до своєї сусідки молодшої пані. «Начебто для честі потрібні бенкети серед жалоби, а іншого нічого не потрібно», – Донна Клара, сусідка Донни Концепсьйон. «Та досі Донна Анна у всьому додержувала честі», – Донна Концепсьйон. «Донно, Кларо, я знаю те, що знаю», – Донна Клара з косим поглядом на Анну. «Ні? Хіба?» – слуга на порозі. «Прибув Маркіз Теноріо, Анна. Проси!» Дон Жуан увіходить і спиняється коло порога. Кивнувши Дон Жуанові на привіт, звертається до гостей. «Дозвольте вам, моє шановне панство, представити сеньори де Маранія, Маркізе де Теноріо» до Дон Жуана. «Сеньоре, прошу сідати». Дон Жуан, пошукавши поглядом собі сільця, займає чільне місце. Угледівши напроти себе портрета командора, здригається. Анна до слуги. «Дай вина, сеньору». Слуга подає Дон Жоанові більший і кращий кубок, ніж іншим. Один гість, сусід Дон Жуана. «Я пізнаю цей кубок». «Нам годиться того згадать, хто з нього пив колись», простягає свого кубка до Дон Жуана. Нехай же має дух його лицарський всім домі вічну пам'ять. Дон Жуан, торкаючи гостевого кубка своїм, «Вічний спокій!» Стара грандеса, що сидить праворуч до неанни, стиха нахилившись до господині. «Я мало знаю їх, тих, де Маран'я». Чи це не Дон Жуан? Анна. Йому наймення Антоніо Жуан Луїс Уртадо, стара Грандеса. А, значить, це не той, Донна Консепсіон. у розмову, іронічно сміхається нишком до сусідки якраз той самий старий Гранд до сусіда свого молодшого Гранда. «Чи ви не знаєте, чим Демаранія так переважив нас, без знамисло на чільнім місці сів?» «Молодший Грант похмура». «Не знаю справді, старий Грант. Запевне тим, що честь його нова, а наша вже застарілась. Молодший Грант запевне». «Донна Концепціон» до Дон Жуана голосно. «Послухайте, де Демаранья, я вас не встигла розпитати вчора, не хотіла вам перебивати розмови, коли ви потішали Донну Анну на гробі мужа. А проте цікаво мені довідатись, який же саме ви родич їй. Запевне брат у перших, Дон Жуан? «Ні, ми зовсім не родичі, Донна Концепсьон. Ах так!» «Але яке в вас добре чуле серце!» «Янака справді і в письмі святому зажурених потіж, Анна трохи підвищеним голосом. Свояцтво, миле! Дозвольте вам тепер пояснити, чомуся я таким ладом незвиклим врядилась сю вечерю» до Дон Жуана. «Ах, пробачте, ви мали щось казати, Дон Жуан? Ні, прошу, провадьте вашу мову, Донно Анно!» «Анна, до лицарів, кохані свояки, скажіть по правді, чи я коли чим схибила повагу імення роду вашого, лицарі, нічим?» «Анна, додам, своячки любі, вам найкраще знати, як потребує жінка молода поради й захисту в ворожому світі. А де ж поради й захисту шукати вдові, що не покликане від Бога, вступити в стан чернечі найсвятіший?» «Ослона тає, що мені постачив сирпанок жалібний, тонка занадто, щоб люди не могли мене діткнути колючим осудом, хоч і невинну. Скажіть мені, у кого йде я маю шукати оборони?» Донна Неконсепціон. «Ох, найкраще, коли за всім її шукати не треба, Дон Жуан. Ще краще колючкам не потурати і не давать їм на поталу волі. Найстаріший гість». Дивлячись, проникливе на Дон Жуана, Своячка наша має повну волю чинити все, що не плямує честі імення де Мендозів. А якби хто інший заважав своячці нашій держати високу ту честь, хай знає, що є в родині лицарів багато, і всі їх шпаги до послуги дамі, Дон Жуан. Вона багато шпаг не потребує, поки у мене є оця одна. Витягаю свою шпагу до половини з піхви. Найстаріший гість до Анни. Чи вам доволі однієї шпаги для оборони, Дон Жуан? Як не досить шпаги, то я знайду ще й іншу оборону. Найстаріший гість знов до Анни. Він має право все казати. Анна. Так. Найстаріший гість... «Мені, здається, ми всім домі зайві!» Встає за ним інші гості. «Сеньор Маркіз, як бачите, ще не зважив, Котору форму оборони вибрати. Та краще це зробить на самоті, аніж прилюдно. А рішиниць, певне, нам оголосять не пізніш, як завтра, Або вже ми його самі вгадаємо!» Вклоняється Анні, за ним усі гості рушають із світлиці. Донна Анна і Дон Жуан лишаються самі. Дон Жуан, от і замкнулася камінна брама. Гірко-жовчно сміється. Як несподівано скінчилась казка з принцесою і лицар у в'язниці. Анна, чи тож кінець лихий собі дістати з принцесою і гордою твердиню? «Чого ж нам думати, що це в'язниця, а не гніздо, спочин орлиній парі? Сама звела я си, гніздо на скелі, труд, жах і муку все переборола і звикла до своєї високості. Чому не жити і вам на сім верхів'ї? Адже ви маєте крилатий дух. Невже лякають вас безодні кручі?» «Дон Жуан, мене лякає тільки те, що може зломити волю». Анна, волі й так немає. Її давно забрала вам Долорес, Дон Жуан. О, ні, Долорес волі не ламала. Вона за мене душу розп'яла і заколола серце, Анна. А для чого? Щоб вам вернути знов громадські пута, колись таки ненавидні для вас, Дон Жуан. О, певне, я б не витримав їх довго, якби не ви. Я б розрубав їх знову, коли інакше з них нема визволу. «Анна, хто самохідь їх прийме хоч на мить, тому навік вони вгризуться в душу? Я добре знаю все, мені повірте, і вже їх скинути з душі не можна. Та можна з силою за взяттям духа зробити з них ланцюг потужної влади, що вже й громаду зв'яже на чебранку і кине вам до них. Я вам кажу, нема без влади волі, Дон Жуан. «Хай і так. Я владу мав над людськими серцями, Анна. Так вам здавалося. А ті серця від влади вашої лиш попеліли і в нівець оберталися. Єдине зосталось незруйноване – моє, бо я вам рівня, Дон Жуан. Тим я так змагався, щоб вас подужати, Анна, і то даремне». Хіба ж не краще нам з'єднати силу, щоб твердогору ту опанувати, що я на неї тяжко так здіймалась, а вам доволі тільки зняти персня з мізинця і мені його віддати? Дон Жоан, Долорес персня має вам віддати, Анна. Чом ні? Та ж я Долорес не вбивала? Все ви поклали в домі трупа, що мусив би лежати міжі нами неперехідним і страшним порогом. «Але готова я переступити і сей поріг, бо я одважна з роду». «Дон Жуан, багато в чим мене винують люди, але одвагу досі признавали і друзі, і вороги». «Анна, її в вас досить, щоб вихід прорубати з цього дому. Вас не злякають шпаги де Мендозів, того я певна, Дон Жуан». «Як же з вами буде, Анна?» Що вам до того мною не журіться? Найгірше лихо легше, аніж поміч, нещира, вимушена, Дон Жуан. Ось мій перстень. Здіймає персня з мізинця і дає Анні. Анна міняється з ним перснями. Ось мій. А хутко я вам подарую інакший, щоб печаті прикладати до командорських актів Дон Жуан. Як то? «Анна, так, я вам здобуду гідність командорську, бо вже ж обранець мій не стане низько в очах лицарства й двору. Всі те знають, що лицарем без страху ви були і в ті часи, коли були банітом, а вже тепер ви станете зразком усіх чеснот лицарських. Вам все легко». Дон Жуан впадає в річ. «По вашому все легко?» «Утопитись у тім бездоннім морі лицемірства, що зветься кодексом чеснот лицарських, Анна?» «Доволі вже порожніх слів, Жуане!» «Що значить лицемірство? Та ж признайте, що й ви не все по щирості чинили, а дещо й вам траплялось удавати, щоб звабити чиї прекрасні очі!» «То відки ж це тепер така сумлінність! Чи, може, тут мета вам зависока, Дон Жуан в задумі?» то Сея мав би спадок одібрати після господаря твердині Сеї. Як чудно! Лицар Волі переймає до рук своїх тяжкий таран камінний, щоб городів і замків добувати. Анна. «Ви, лицар Волі, як були банітом, були бандитом, Дон Жоан. Я ним бути мусив, Анна. А, мусили. То де ж була та воля?» коли був примус бити і грабувати, щоб вас не вбили люди або голод. Я втім не бачу волі, Дон Жуан. Але владу, признайте, мав я, Анна. Ні, не признаю. Було взаємне полювання тільки. Я пам'ятаю, як ви все назвали. Так бути ж ловчим – невелика честь. Ви ще не знаєте, що значить влада, що значить мати не одну правицю, а тисячі озброєних до бою, що можуть іскріпляти і руйнувати всесвітні трони і навіть здобувати. Дон Жуан захоплений. Все горда мрія. Анна приступає ближче, пристрасно шепоче так, здобути трон. Ви мусите у спадок перейняти і сюю мрію вкупі з командорством. Підбігає до шафи і виймає звідти білий плащ командорський. Дон Жуан одразу здригається, але не може одвести очей від плаща, захоплений словами Анни. Жуане, гляньте, ось цей білий плащ, одежа командорська, все немарне убрання для покраси. Він, мов, прапор Єднає коло себе всіх одважних Усіх, що не бояться Крів'ю й слізьми Сполучувать каміння сили і влади Для вічної будови слави Дон Жуан Анно, я досі вас не знав Ви, мов, не жінка І чари ваші Більші від жіночих Анна приступає до Дон Жуана З плащем Приміряйте цього плаща Дон Жуан хоче взяти, але спиняється. Ні, Анна. Мені вважається на ньому кров. Анна, це плащ новий, ще й разу не надітий. А хоч би й так, хоч би і кров була. З якого часу боїтесь ви крові, Дон Жуан? Все правда. Що мені її боятись? Чому мені не взяти з цього плаща? Адже я цілий спадок забираю. Вже ж я, господар, буду сьому дому. Анна. О, як ви все сказали по-новому. Я прагну швидше вас таким побачить, яким ви стати маєте навік. Подає плаща. Дон Жуан бере його на себе. Анна дає йому меча, командорську патерицю і шолом з білими перами, знявши з стіни. Яка величність. «Гляньте у свічадо!» Дон Жуан підходить до свічада і раптом скрикує. «Анна! Чого ви, Дон Жуан?» «Він! Його обличчя!» Випускає меч і патерицю і затуляє очі руками. «Анна! Сором! Що вам привиделось? Погляньте ще! Не можна так уяві попускати!» Дон Жуан Зо страхом відкриває обличчя Гляну Здавленим Від несвітського жаху голосом «Де я? Мене нема Се він Камінний» Точиться от свічада В бік до стіни І притуляється до неї плечима Тремтячи всім тілом Тим часом із свічада Вирізняється постать командора Така як на пам'ятнику Тільки без меча і патериці Виступає з рами Іде важкою камінною ходою Просто до Дон Жуана Анна кидається між Дон Жуаном і командором Командор Лівицею становить Донну Анну на коліна А правицю Кладе на серце Дон Жуанові Дон Жуан Застигає Поражений смертельним остовпінням. Донна Анна скрикує і падає нецьма додолу до ніг командорові.